Ідеал християнства – свобода духу, лагідність, покірливість, прощення кривд, молитва за ворогів. А ви, ангела, ніжної любові, перетворили на демона нестерпимості й злоби, закривавленим обличчям і знаряддям тортур у руках. «О, то дисидентські наклепи», – заволав Мокрицький, – «на свяньша панна справді Наступають останні часи, коли вже й шляхетні лицарі стають дисидентами. І ладні захищати права бидла того дикого звіра, здатного лише до пияцтва, грабунку та лютої скаженої помсти, яка не милує нічого і нікого. Це ганьба, обурився Стемковський, не стримавши ненависті до вільнодумства Пулавського. Дикий звір, невиправний ненависник, Гостро кинув Пулавський. А хто його таким зробив? Ми. Звідки темному людові брати приклад, кого наслідувати? Нас, панів. Погляньмо ж на себе, хіба вельможні пани не чинять грабіжницьких наїздів на своїх же братів? Хіба наші лицарі не тішаться справжнісінькими грабунками, не здобувають собі розбоєм багатства, а той не пристають отаманами до гайдамаків. Хіба не породягаються хлопами і не одягають свої команди в ряки, щоб під виглядом гайдамаків палити і грабувати околишню шляхту? Скажете «ні»? А Юзеф Монасинський, Казимир Глодич, Ян Башевич? Та що шляхта? «Априори монастирів у нас збирають розбійницькі банди і грабують, навіть католицькі монастирі, а то ще й наймають для розбою і коронні війська? Я не вигадую, ясновельможний пане офіціале, згадайте горизвісного і Ігнація Коніжицького, то як же серед страхітливих кривавих бешкетів кидати камінь у темних пригнічених смердів, коли вони беруть приклад з гонорового панства?» Слова Полавського були такі влучні й правдиві, що ніхто прямо не ризикнув йому заперечити. Мокрицький, Стемковський кидали на полковника люті погляди, мимрячі прокляття. Губернатор роздратовано смикав свого вуса, дами збентежено похнюпили голови, але молодь була на боці Пулавського, відомого своєю мужністю і шаленою відвагою. А втім, незабаром серед покаянної тиші. Почулися нарікання, які швидко і самовиправдань обернулись на ворожі звинувачення. «Шановний пан іще забув до списку лицарів приєднати Левандовського, який очолив хлопський бунт», – зауважив Ксемуський. «Пан полковник висловлювався про хлопів, схизматів і взагалі про всіх, не знаю вже, як панові приємніше їх назвати, що може і сам не від того, щоб стати гетьманом черні. Годі, ставши різко, зупинив Семковського Полавський. Спростовуйте мене, доводьте помилковість наведених мною фактів скільки завгодно, але ображати себе безглуздими підозрами я не дозволю. Полавський ні перед якою небезпекою не пасував. Меч Полавського відомий ворогам. Полавський не ховався від служби Речі Посполитій у своїх маєтках, як інші. Коли Полавський різко заговорив, то це від сердечного болю, від усвідомлення, що гине кохана отчизна, гине від наших же рук, які пограбували її для своєї особистої вигоди. Полавський волає до честі й гонору синів Польщі, закликаючи їх рятувати свою матір. А хто цьому не вірить, то нехай схрестить свою шаблю з моєю. Семковський позеленів від злості, зрозумівши, що виклик адресовано йому, і чуючи схвальний гумін у всіх кутках вітальні, але прийняти той виклик не відважився. Губернатор виручив його з неприємного становища. «На Бога, панове, окраса наше лицарство!» – загорив він, стривожено звертаючись то до Семковського, то до Пулавського. «Ви наша єдина опора!» Але в цю мить до світлиці поквапно ввійшов гайдук, і перепинив сварку. «Ясновельможний, пане! Житки прибігли до брами з якоюсь страшною звісткою. Пустити? Веди їх до мого кабінету!» тремтячим голосом звелів губернатор і вийшов слідом за гайдуком. Усі затихли в напруженому чеканні, перечуваючи, що слухе. Господар недовго барився, він увійшов до світлиці блідий із перекривленим від жаху обличчям. «Біда, панове, погибель!» – прошепотів Шемуський, хапаючись рукою за високу спинку крісла. «Тисячі запорожців дерлися до нашого краю».